A következő előadók, Húpa. amit nekem köszönhettek, azok Izraelből jöttek. Húpa. És ti már nyilván tudjátok, hogy kikről, a szó? Nem volt. Nem kikről van szó. nem Nem. Nem már! Kikről van szó? Hány izraeli könyvzelei, vagy formációt tudtok megnevezni? Az ezért az az volt érdemes, ide egyáltalán eljövöttek basszátok az szóval meg. És azért, a, azért van a végén, a Dávid jól tudta, hogy végig itt maradjatok, hogy egyáltalán tudjátok, hogy miről beszélünk. Kik ezek az izraeli fiúk? Ugye nyilvánvaló, hogy... Kleszmer. Igen? Kleszmer. Kleszmer. Kleszmer. Kleszmer. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Iználtak. Izraelből. Izraelből igazából ők az egyetlenek, ami a géppuska ropogáson kívül kiút. Ami áthallatszik. Igen. A falon. Igen. Tényleg hát, igen, ha már a, a, a szén- és vasuniónál tartottunk, amit a franciák és a németek ütöttek nyerve, akkor hát végülis valahol ez is annak a terméke. Igen, Látom. azt gondolom, hogy igen. Az infected mushroom is ők hozták létre a Mond Mondtad valamit? Igen. Hogy infected mushroom? Igen. Ebben fel a kezét, aki valaha hallott az infected mushroom -ról. Milyen Miért miért? Társaság. Én annyit tudok valamit elmondani? Köszönöm. Annyit tudok róluk elmondani, hogy mint az, amiről eddig beszéltünk, az elmúlt akárhány ilyen alkalom összes zenekara az, az egész életművével kb. annyit csinál, mint az infektív másról egy számban. Tehát amikor ők leraknak egy számot, ami lehet, hogy 12 perc hosszú, akkor abban egy nagy lemez van. Annyi, annyi ötlet, hogy nem tudják rendesen kibontani. Tehát, hogy nem, nem számnak egy ötletre 3-4 percet, mint egy zenekar, hanem egy ilyen 1 perc, és megy tovább, és ebből kapsz 10 et vagy 20-at. Felfoghatatlanul sok. Egy számon belül komplet nagy ezek jönnek-mennek, úgyhogy ők kell hallgatni, hogy ilyen mi volt? Ez is komolyan, ezt ki tényleg így csináltátok? Gyerekek, hogy ezt két ilyen fasz, -fasz felösszet össze? És az egyikük, az szerint négy évesen tanult meg Zongorázni, nyolc évesen már konzervatóriumban járt. Tehát ilyen kis mozart, már nem látszik rajta. A másik is már a tehetséges, de eltűnik mellette, Most nem tudom, melyikük, melyik, melyik, mert ez együtt, mert ez mert ez Gyakendő miatt? mert tudom a szelült a szemülegben, azért nem tudom megmondani, hogy melyik. Az a, az, a, az, a jó, az a jó bennük, hogy, hogy, hogy ők alapvetően rock ők alapvetően metal zenekar voltak. Tehát ők egy metal zenekarból alakult Psytrance zenekar. Ő, ők ténylegesen zenekar, hogy ők, ők, ők, ők, ők olyan, olyan, szint, olyan szinten hűzik a zenét, amit, amire senki nem volt felkészülve, főleg nem a partiszéna, A partiszéna nem is tudott mit kezdeni azzal, hogy az őberkeiben feltült egy ekkora dolog, egy ekkora valam, valamiség. Tehát az egész parti színában nem tűnt fel, soha ekkora sár. Persze, mint szerintem. Ah, tehát, hogy senki, senki nem értett, hogy így honnan a faszból. És itt így írott önzeléltek, tehát, hogy így nem is dj Meg így mi a fasz? az hogy így, így honnan, és honnan jött ki ez a rengeteg zene? Így onnan, abból az és oda hogyan? És így abból a pen driveból, és oda. Mi a fasz? Tehát, hogy senki, senki, sem, senki sem értett, hogy ez honnan? És így igazából a, a közönség is így volt vele. Hogy így, így minthogyha sehonnan így a sivatagból előtört valami vulkán, és ez volt az infekt elbasszák az ember időérzékét, valahogy ezzel dolgoznak, én nem tudom, hogy hogy csinálják, de nem lehet, nem lehet tudni, hogy mennyi ideje hallgatod ezt a számot, hogy ez most hosszú volt, vagy rövid. Én ezt soha nem tudom, az infektív masronnál soha nem tudom megmondani, hogy, hogy, ez, hogy, hogy, hogy, hogy mi történik, mert azt érzem, hogy, hogy valahogy így az időérzéket így megcsavarja, tehát hogy a, ahogy a nevük is adja valami ilyen nagyon edemikus élmény, és uh, most ez a szám ez, ez rövid volt, vagy hosszú? Igazából 7 volt, nem tudom. Komolyan nem tudom. Én. Ez Psych ez Trans. Ez ezt a zenét így többé-kevésbé a psziledelikus szerekhez gyártották. De a psziledelikus szerek tulajdonképpen semmit nem szabadítanak fel belőled, azon kívül, ami bár eleve benned van. Tehát ő nem vízbe kívülről semmit, ez köztudat. Tehát ez, ez a, akár a gombára gondolsz, akár az LSD-re gondolsz, vagy bármi egyébre, többé-kevésbé, így semmi, semmi nem kerül be kívülről. Csupán ö, megnyílik a kapu a tudatod és a tudattalanod között. És ez adott esetben kellemetlen. És akkor azt mondják, hogy az a mocskos drog, de így igazából arról van szó, hogy az a kapu, ami megnyílik a tudatod és a tudattalanod között, az most is nyitva van, csak mondjuk 30 meg 40 év alatt szivárogák rajta az, ami olyankor három vagy négy óra alatt ácivárok, vagy átjut, átömlik, fogalmazunk így. Hát így te, tökéletesen ugyanarról van szó, ugyanarról a tartalomról, a tudattalanod, semmi más, semmi más nem viszel bekívülről. Ne olyan hinket, hogy a pszilocipinben, abban az anyagban benne van bármi, ami... ami ami téged megtámad, egy külső démon, amelyik tud a dolgaidról, meg a bűneidről, meg a, meg a fájdalmaidról, és ami, ami téged meggyötör. Nincs ilyen. Ez mind te vagy. Mind benned van. Már most? Már most? Már most válja a járataid benned. Ha tetszik, ha nem. És a féledelikuszer ezt mozgósítja igazából. Ez a, ennek, a, ennek, a, ennek a világában vagy. Ebben a, ebben a világban örvényik az egész, az egész történés. De minden esetre az a csodálatos benne, hogy nem kell szeren lenni ahhoz, hogy értsd és élvezd. A, mert rengeteg olyan zene van, amit egy adott szerhez írnak, vagy egy adott szer nem, nem, nem, az így, így, az hozza ki, vagy, vagy, vagy, vagy jeleníti meg, és a sokszor nem lehet élvezni anélkül, hogy az a benne lenne, tehát, hogy, hogy, hogy kell az árhoz a kulcs, és itt meg nem kell. De ez, az a, van, ez a franc, ez ebből, ez ebből nőtt ki. Hát ebből a, a, a, a, a gettóból tört ki, a a infektív az infektív másról. Tehát eredetileg az infektív is ebben a gettóban volt. és akik ezt hallgatják a partikon, azok be is vannak állva. Ez rendben van. De én tisztán leülök és meghallgatom, és érzékelem azt, hogy ez miről szól. N M nincs jelentőség annak, de nincs jelentősége annak, hogy tisztán vagy nem tisztán, mert a, mert a szívbelésedre jár az egész ritmusvilága, és nem tudod elképzelni azt a, azt a magyar Dávidot, aki, aki erre nem rezonál. Már az, az a vonat már elment. Nem tudjuk, hogy hol, nem tudjuk, hogy mikor. Lehet, hogy volt olyan magyar távid, lehet, hogy nem, oda már nem látunk vissza. De nem erről van szó. Nem tudom, viszont meghallgatva az előző számot, és gondolkodva menet közben, hogy ez, ez hogy épül fel, azt láttam, hogy, ilyen, hogy elég sok szintje van, és méghozzá nem is annyi, mint a hány hangszert, vagy a hány sávot hall az ember, hanem ezeknek olyan felhangjai hogy úgy adódnak össze, hogy nagyon-nagyon sok, sok színű. Tehát ki, ki, ki mire kattan ebben az zenében? A, a gyors, a lassú, a magas, a mély, ezek, ezek vannak így össze-vissza a variálva, és, és mindenkinek megvan az, ami, ami, amit, ő, amit, ő, amit őt megfogja, ami, ami neki való, és nem biztos, hogy elsőre hallja az összeset, ezt meg lehet hallgatni ötször-tiszen, és hihetetlen mélységek bonganak ki. De és ott van a Cyprusnek ez a sterilitása, az egésznek az alján, mint amikor, mint amikor atomok ütköznek egymáshoz. Ilyen, mint amikor... A, mert hogy ez a Psytrance, ez nagyon közel áll a goa transhez, igazából. igazából, ez, itt ezt a határt már senki se tapítja. Hát ezek a emberek voltak is a Igen, ezek gua goa igen, igen, igen. De a Zsami se hogy ez... de a Zsártól se Nem, de a, igazából a Zsami se messze, Sőt, messze, ez inkább kontinentális, mint angol száz, ha már izraeli, akkor így én azt mondom. Hát igen, szerintem a, igen. A, a zsidó kultúra az hosszú ideig egyet jelentett a német kultúrával, majd hogy ezt lehet tehát körülbelül meg az olos szarn, amíg ezt így szép nem csapták, de igazából évszázadokon át ez, ez teljesen egy, egyben volt. De ugye az egésznek a mélyén, ott van az a sterilitás, amikor a higany az a tükörlapon, az megvan? A higany pattog a Aki ismeri az lsd az tudja, hogy miről beszélek. Aki ismeri a Goatranszt, az tudja, hogy miről beszélek. Na, eh, hogy van a higany pattog a tükörlapon? A higany. Az a fajta, a az a fajta ilyen, ilyen pengelyévű ahogyan az, ahogyan a, ahogyan az, a, hát ennél jobban nem lehet kifejezni. Hát akkor <sítható> Nem, nem hallod az a nének a mélyén ezt, az, ezt a lüktetést, amilyet az előttem hallottál, annyira elektronikus, amennyire ezt se tudtad korábban képzelni. Megtisztaltad. Megtisztaltad, hát erről beszélek, hát most akkor így fejezd ki így. Az a lényeg, hogy a higany pattogatükrlapon, annál pontosabban nem tud kifejezni azt, hogy kecskis terjött pontos, precíz, hihetetlenül hideg módon van elválasztva a hang nem hangtól. Ennél jobban ezt nyelvtelenül nem lehet kifejezni, basszátod meg, hallgassátod. <tos> Le van tisztulva! Le van, le van, le van tisztítva a smogtól! Például most ezt ennyire nem mondod, akkor mi nekünk ki tórákat? A pszichedelikus rockzene és a pszichedelikus trance határai leomlanak. Hogyha egyéb bizonyságot akartok erre, akkor írjátok be a Youtube-keresőbe, hogy Infected Mushroom Doors Remix. Két remixet fogtok találni. Az egyik az a Riders on the Storm nak a másik az meg a Little Art strange a remixe. És mind a két, mind a kettő brilliáns és mind a kettőből érződik az infektív mássúm az nagyon hitti. De közben meg nagyon vagy, hogy, hogy fogalmazok, nagyon... Hát ezen a psziched... Nehéz, nehéz elfogalmazni, hogy mit jelent az, hogy pszichedelikus. Mert a pszichedelikus az a tudat felszabadítását, hogy a tudat szabadon engedését jelenti, és, és ez, ez sok mindent tud jelenteni. Tehát tud, tud jelenteni fegyverviselést, mert fegyvernemviselést ahogy mondjuk Hunter Stauzan esetében is így megfigyeljük, meg mondjuk Jimi Hendrix esetében, vagy Bud esetében. Tehát így sok mindenki esetében mást jelent. És, ez, és erre, erre nem írhatóan algoritmusok, meg nem törvényszerűségek, a törvényszerűségek, hanem személyes múltatban keresendőek ennek az alapjai. Nekem olyan gondolataim támadtak, miközben hallgattam az előző nótát, hogy... A nóta. Hát ők szettek mondani, tudod, nóta. Hogy kevesen, szerencsére kevesen próbálkoznak meg azzal, hogy a könnyű zenébe operát vigyenek. A Queen csinálta ezt szerintem ízléstelenül, és az infektív másrólnál érzem azt, hogy na ez olyan, mint egy opera, csak iszonyatosan megcsavarva, valami, valami kegyetlen jól. Olyan, mintha néha, mintha bentülnél valami totál beállva az operában és hallgatnád a varázstúborát, vagy, vagy a Don Giovannit, és néha valaki bekapcsolna egy mosógépet a fejedben. De közben meg benned van nagyon sok LSD és ettől az egész valami iszonyatosan kemény küzdelem az életben maradásért. Hmm. Azért, hogy megőrizze a lelki egyensúlyodat és te állj felordítva és ne a széksorokon keresztül kifelé. Na valami ilyet érzek. És, és, és hogy így dolgoztad. Tehát nem az van, hogy hallgatod ezt a zenét és tárál, ír, ír, ír, vagy és akkor így dúdolgatod, hanem mindenképp olyan erővel bombázza az agyadat, tehát annyira így, így üt vág, hogy, hogy ki kim szedjen belőled ilyen a tudattanodban rejtett uh, démoni tartalmakat, vagy, hogy nem lehet, nem lehet mondani neki. És azt, azt is figyeltem még az én fekítmásomnál, hogy nincs jobb meg számuk. Olyan van, ami, amire már fel vagyok készülve, meg olyan, amire még nem. De van, hogy meghallgatom és azt érzem, hogy nem, nem jó, ez nem, nem szeretem. És valójában azért, nem még nem állok készen arra, hogy ez, ez, a, ez a dolog ezt keresztül menjen rajta, mint egy gyorsan. Tehát valamit már el tudok viselni, és valamit még nem. Azt tudjuk mondani nektek, hogy a projektnek a, a megszólalásra vagy így a projektnek a nevében tudjuk mondani, hogy az Intectin az van ilyen ihletebb tartalom. Tehát így az, az egy... Az egy mély túra, az egy belső tükör, ami olyan világokban nyit utat, amelyek valahonnan méről táplálkoznak. Csak a közös, közös méről hozott zenei alapok, vagy zenei dalomok, vagy zenei ritmusok, azok az önmagad mélyében így, így egyfajta vagy jövadra eszmülés élményét kellük. Tehát egyszerűen magadban a kollektív tudatalan föleszmél arra, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy így igazából szembe jön. És már nem tudod, hogy kulturális hatás alatt állsze akkor, amikor, amikor élvezed ezt, vagy, vagy lerakolsz, vagy valamilyen trok, hatása az, ami így visszamaradt benned, vagy pedig egyszerűen csak ez a zene, ez így mindig is a szívvelésed volt, és teljesen minden jó volt, hogy mit fogyasztottál hozzá, vagy milyen körülmények között, vagy kiknek az ajánlására hallgattad, mert már, amielőtt meghallottad, már az előtt a szívvelésed volt ez a zene. Még ami egyébként feltűnő, ha az ember így a YouTube-on nézzegeti ezeket, hogy egyrészt nem nagyon van videóklip, tehát konkrétan nincs, a másik meg, hogy a kép, a nevezborítók, vagy az illusztrációk, azok mindig totálisan <coughs> ellentétes világot tükröznek, mint a zene. A zenében van ez, a, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy a tükrön pattogó higany. Tehát ez az iszonyatosan precíz, mester ilyen kimunkált szerkezet, ami, amiben nincs semmilyen oda elem, semmi tévesztés, semmi elcsúszás. Minden ezred másodpercre estimmel. És a, és a képek, amikkel folyton ilyen, ilyen búljánzorganikus dolgok vannak, mint az előbb azok a gombák, amik ilyen retkesek, mocskosak, és így mindenfelé tekerednek a nyúlványaik. Az egész valami hihetetlenül biológiai... Igen, én, igen, igen de mit akár több benne van valahol. Azért <gül> az érdekes, hogy a pszichedelikus élménynek ez a része, ami ennyire steril, az inkább az MSD élményhez tartozik. A gombai élmény az sokkal inkább ez a szerves, kurjázó, mindenfeli ágazó, eh, fraktárszerűen szét, szétágazó, ilyen mindent benövő, nagyon-nagyon szerves belőled is, benned is táptalajt eh, bemozgató világ. Tehát, Világos, de mondom ez jobban ez a papu. Nem, az, nem, az a nem, nem, mm. a nem, nem, nem, nem, nem, A nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nagyon kémia, tehát nagyon-nagyon. Nagyon, nagyon, nagyon. És uh, igazából uh, még egyetlen egy dolgot nagyon fontos elmondanom, uh, szolgálati közlemény gyanát, hogy a uh, következő alkalom, amikor ismertetni fogjuk veletek, azokat az, uh, azokat az előadókat, amelyek a legvégső listát képezik, akkor uh, az nem jövő föl lesz, hanem hogy elég csütörtökön, most csak azért mondtam. Mert hogy így ö, a tervünk az az, hogy megrendezzük a rendezvényt a 26. napján a Decembernek. Hogyha értitek, ez még karácsony, de ö, akkor már a faszotok ki lesz a Tehát, <gül> az, <hogy> akkor <gül> a vetezményi védelmében. Tehát, hogy akkor már azért mégis csak fogtok idejönni és meghallgatni az, hogy a valóban lett jóba. Ezért mondom, hogy csütörtökönt jelentek legközelebb, mert az eszkövető hétfő ijába jöttök. Nem lesz semmi. Ki vagy lesz minden. Fülött külfúra nem lesz. Lehet, hogy itt lesz valami díj. És miért a vajdok sekkel? Azért a Nem lesz itt a vajdok diszkó. Ezért Hallgassátok a leg, legpozitívabb, és a legéletigállóbb, és a leg. leg, leg, leg ha tényleg van ilyen, hogyha ez tényleg nem csak és kizárólag a... a... az oraveszmóra ki, hanem tényleg épezi ki, ahogy pozitív, pozitív rezgés, akkor ez az. Hogyha ez nem az, akkor csak az oraveszmóra találta ki az egészre. Oh sure. Erről pafáztam, amikor azt mondtam, hogy komplet nagylemezeket tesznek egy számba vele. ebben annyi ötlet volt, amit még ki lehetett volna mondani, de így is iszonyatosan komoly zene. A komoly oh, zene az, az, azt jelenti, az azt jelenti, hogy ez komoly zene. Tehát, hogy ez van a rokonságban, bármilyen komoly zemével, mint bármilyen partizemével. És a irányzatok, akik ismerik a partirányzatokat, azok is pontosan tudják. De hogy ez, e, ez a zene, ez talán valaha... Parti volt, mondjuk fogalmazunk úgy, hogy valaha, valaha talán, talán elektronikus tánc volt, de már régen nem az. Hát ez, ez, ha ez, nem, ez nem komoly zenei igényű. És itt, itt, itt nagyon jól látható vagy érezhető volt az, amit mondta, amikor, amikor operával próbálkozik valaki, és ami nem clean, tehát nem egy olyan... Most nem mondok jelzőket. Szóval nem olyan, hanem úgy, úgy korrektem. Ez a csengballó így nem lógott ki, nem mondtam azt, hogy hát ezt már nem kellett volna azért, az a az sok volt, hanem egy tökéletes volt. Köszönöm szépen, én nem szoktam csengballót hallgatni, de ez nagyon kellett, tehát ez, ez, ez talált. De ha egy ilyen psychrenszes partin meghalasz egyet, hogy... És így, így nem tudod így honnan a faszból jött, akkor pontosan tudod, hogy infektivás fúj. Így ránézel a mellette lévőre, és így nézel, és így mondod, hogy infektivás egy a ból, bólint. Tehát így, így, egyszer, de így egyszer le tudjátok, tehát egyszerűen azonosítjátok be, hogy, hogy a faszba kerül ez a kibaszott kemény rock. Erre a transz alapra. És így ránézel a mellette lévőre, hogy ez infektivás, és így látod az arcán, a meg, a, hogy ő is így most érti, hogy ja. De, de az a csodálatos, tehát, hogy, hogy ők egy zenekar voltak, és azokat a metálos ö, zenéket, vagy azokat a metálos, ö, bennük maradt ö, számokat, amiket nem, nem írtak meg metalzenészként, azokat írták bele, ezekbe a, ezekbe a, e, írták tőle ezekre a prenszalapokra. És nevés dolog van a metal, amit lehet szeretni, vagy lehet, hogy nullához közelít az, amit lehet szeretni, és ebben meg nagyon jó. És metálos vagy, figyelni a rockkerek, METÁLOS! a földkerek, <metal -os, tos> a és az az is, az, is azt is értjük, hogy miért nem a csajokat kúrják otthon, hanem a, a... nyárkat, e hogy ezt is értjük. A Paksi e -h. E -h. A Paksi André. sok Paksi e rögtön fel, Mi Jó, igazából azt kell, az kell látni, hogy a pata hogy Ha ez Nyitva az no, ajtó itt nincs jó? Nyitva ki, nyitva nyitva Rendben, azt már játszottuk. Nem <síns> Jó, <síns> <síns> most jól lesz figyeldek. És aztán levetnek a színpadon, és Endrel még ott próbálkozunk. Igazából egyébként ez egy tökéletes, <síns> <síns> Ez a Imádjuk, Papsi És hogyha valaki tanult valamit Papsi edré hogy akkor is a hogy üdött provizált volna, akkor az itt meg de a baksértér lesz, de egyébként tanulni valója lenne az effektív másodból, de, de erről már nekéstünk. Egy valamihez viszont pontosan időben vagyunk. Hogy felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy legközelebb ne nem jövő hétfőn fogunk találkozni, hanem csütörtökön, ugye? Mert hogy csütörtökön lesz, 26 És 26-án fog fényderülni arra, hogy kik a legjobbak legjobbjai. Méghozzá öttől számlálunk vissza, hogyha itt lesz nem. vagy Hát hogyha nem. Hogyha nem, akkor egy kicsit jobb leszünk. De hogyha itt lesznek, azt sem tudok zavarni minket, akkor is megtartjuk a kibaszott előadást, mert az előadás önmagáért van, és a jó ízlésért, meg a legnagyobb zenékért nem ti miattatok. Ti ő miattuk, ezt kell, hogy értsétek, és akkor megköszönjük, hogy eljöttetek, és nagyon jó iszatát, kívánunk tetteknek boldog találkozni. Jó éjszakát.